Chihuahua tartomány, Nuevo Cases Grandes. Pintek, 23 óra, 57 perc. Maga futni hagyta a cimboráját meg a nőjét, ezért felelni fog. Egyáltalán nem hagytam futni őket. gázálarsz volt rajtuk, nem láthattam az arcukat. Csak annyit láttam, hogy a két tűzoltó visz egy harmadikat, aki nyilván megsebesült. Hát persze, megsebesült, meg a cimborája leütötte. Őt is, meg a két másikat is. Na honnan tudhattam volna? Nagyon is jól tudta, míg az útjukat álló katonát is elzavarta onnan. Na most már aztán elég. Ha a maga hülye beszeli pribékjei nem kezdenek el lőni, akkor biztosan sikerült volna szót értenem Freddel. Magok viszont mindent tönkretettek. Vigyázzon a szájára, hadnagy! Mert hazazavarom, maguknál talán megengedheti ilyen hangot egy beosztott főnökével, de nálunk ez nem szokás. Fesztánó nyugalmat erőltetett magára, és a fali térképet kezdte nézegetni. Közben ford benne az indulata, miért az emberei ilyen ostoba módon hagyták magukat átverni. Azt már saját magának sem volt hajlandó bevallani, hogy Spaderék trükkjét ő is megette. Stanford összehúzott szemmel komorarccal figyelte a századost, legbelül azonban újongott. Fred megúszta. Sikerült beparizni ezt a nagyképű festánót meg az embereit. Persze, ő már akkor sejtette, hogy mire megy ki a játék, amikor az zöldes füstöt meglátta. Nem véletlenül, hiszen annak idején az antiterroristáknál együtt tanulták Freddel a füstbomba készítését. Lám, jó, jön az akkori szorgalmas gyakorlás. Hát igen, most sikerült Frednek átsúsznia a gyűrűm, De vajon meddig lehet még szerencséje? És mit akar egyáltalán? Mire készül? És hol? Töprengését telefoncsörgés szakította a félbe. A százados felvette a kadlót, meghallgatta a jelentést, majd határozott léptekkel a térképhez sietett. Itt, bökött egy pontra, megtalálták a mentősöket és a harmadik tűzoltót. Ezek szerint spiderék erre haladtak tovább. És mivel a következő útba eső településre nem hajtottak be, valahol letértek az útról. Ez elképzelhető, Bólintott Vergenom. Majd Stanfordhoz fordult. Hm? Szerinted merre mehettek? Gondolom valami rejtek helyet keresni. Rejtek helyet? Igen, hogy a, a mentőautót elrejtsék, mert ha azt nem találjuk meg, akkor azt sem fogjuk tudni, merre lehetnek ők. Ez igaz. Ráadásul van idejük arra, hogy eldugják az autót, hiszen csak akkor eredhetünk a nyomukba, ha kivilágosodik. Ebben tévednek, szólt közben diadelittesen a százados. Ugyanis a jelzett körzetben, ahol az autó eltűnt, mindössze öt olyan hegyi ösvény van, amelyiken egy mentőautó el tud vergődni valahogy. Az embereimet nyomban kiküldöm a helyszínre, ők majd megállapítják, melyiken indultak tovább spiderman Ha az út megvan, nincs több dolgunk, mint lezárni a környéket, és az út két végétől elindulni a közepe felé. Mint a hajtóvadászatom. <gül> Nem igaz, ten ford, kapitány. De válaszolta utálkozva a kérdezett. Igaz?